Detta är min andra poddsändning om strömmande media. I den första beskrev jag vad strömmande media är för något, och i den här kommer jag att berätta hur man går tillväga om man vill producera strömmande media. Enligt Will Richardson som har skrivit boken Blogs, Wikis, Podcasts and Other Powerful Web Tools for Classrooms så är det ganska enkelt. Det är bara några få saker man behöver: en snabb och stabil internetförbindelse en dator med mikrofon, en kamera, till exempel en webbkamera, ett gratis konto på en sajt för strömmande video och dessutom en idé förstås. Som sajt för strömmande video rekommenderar Will Ustream som finns på adressen justream.tv. Det är väldigt lättanvänt och det första man behöver är alltså att skapa ett konto. När man väl har gjort det så går man tillväga på följande sätt. Man pluggar in kameran, sedan loggar man in och väljer My Shows. Därefter skriver man in namnet på den sändning som man ska göra och klickar på Broadcast Now. Sedan klickar man på Allow i den rutan som kommer upp för att tillåta Joostream att få tillgång till kameran. Och därefter klickar man på Start Broadcast och då är man i sändning. Justream har också en del andra bra funktioner. Till exempel så innehåller det ett chattrum. Där de som tittar på sändningen kan föra dialog med varandra under tiden. Dessutom så finns det möjlighet att arkivera sändningarna för framtida behov. Och man kan också lösnordskydda showarna. Så därmed önskar jag lycka till med att pröva detta.